Mihály Antal Egbertegér intézkedik. Mottó Akkor dicsérd a sajtot, ha már megetted, A macskát pedig, hogyha nem evett meg. Egér közmondást. Első fejezet A hermelin Megismerkedünk a könyv főszereplőivel, A macska zenekarral és nem utolsó sorban az új szervezővel, akinek nagy tervei vannak. Egbert és Csucsu kényelmesen elnyújtózva üldögéltek és beszélgettek. Kint tűzött a nap, és a macskazenekar klub termeként szolgáló pincehelyiség kellemesen hűs volt. Nem akarok visszamenni a kezdet kezdetéig, és elmesélni, hogy Egbert, akit nagynényéhez, Ludmilla nénihez küldtek pocokvárra, hogyan találkozott csúcsúval a kövérmacskával. Hogyan is történt? Így történt. Egbert szaporán lépegetett az úton. Időnként megállt és körülnézett. Sem erre sem látott.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 Nem látod, milyen kövér vagyok? Hát, így történt. Nem akarom elmondani azt sem, Hogy összebarátkoztak, És mindketten tagjai lettek A híres pocokvári macskazenekarnak. Hiszen ezt már egy másik könyvben leírtam. Hűha! Csak most jövök rá, Hogy mégis elmondtam. De azért csak röviden mondtam el, ugye? Azt csak elmondom, persze ezt is röviden. Mi is történt azon a híres nevezetes kórusversenyen? És hogy is volt azzal a piros szalagos fehér cicával? Elérkezett a napja. Az egész város, Pocokvár, a versenylázában éget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 hanem új, szokatlan hangszínt vitt be a dorombolásra és nyávogásra épülő macskadalogba. Nem csoda, hogy a kötelezően előadott három dal után a közönség még négyszer kitapsolta őket, és ismétlést követelt. Csúcsú annyira népszerű lett, hogy külön is éljen ezték. A kórusverseny utolsó résztvevőinek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 fényes séták a vizes háztetőkön cimmel előadott sanzonja kapta. Az indoklásnál a zsűri kiemelte a különleges hangszerelést. Azt a tényt, hogy szakítva a hagyományokkal, vendégművésszel, egy tehetséges egérrel egészítették ki a kórust. Csucsu megkapta a legjobb szóló énekes díját. A nagy sikerű előadás után Csúcsú és Egbert is elindult, mert Egbert táviratot kapott. Hazahívták Csúcsú barátjával együtt, akiről azt hitték egér. – Haza fogok menni – mondta Egbert. – Velem jössz? A macska a fejét rázta. Nem mehetek, rendezvón van. – Kivel?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 a sok viszontagság során lefogyott. Hát, így történt. Tehát, mint mondtam, Egbert és Csucsu kényelmesen elnyújtózva üldögélt és beszélgetett. Hát, mégsem utaztunk haza, sóhajtott Egbert. Mihelyt megírtam, hogy te nem egér vagy, hanem macska, Azonnal táviratoztak, hogy inkább maradjunk itt. Én persze egyedül hazamehetnék, de itt maradtam veled. Csak meg ne bánjam. Csucsú vont. Most már hiába morfondírozol, te is beleegyeztél, hogy itt maradsz a macska zenekarral, és lelkiismeretesen részt veszel a próbákon. Nem is tudom, mi ütött belém, amikor beleegyeztem, siránkozott Egbert. De én igen, válaszolt csúcsú. Te is el akarsz velünk utazni, részt akarsz venni az előadó körúton. De ne síránkozz, neked legalább van itt szállásod Ludmilla nénikédnél. De hol fogok lakni én? a tejüzemben, ahol elvállaltad a biztonsági őri állást. Úgy látszik, romlik az emlékező képességed, amióta megnyertük a kórusfesztivált, és te a macskazenekar zenekar dédelgetett sztárja. Csak ne panaszkodj, folytatta az egér. Sztár lettél, állásod van, és nem utolsó sorban, Teljesült a leghőbb kívánságod, Sikerült alaposan lefogynod. Sikerült, sikerült, kesergett a macska, De milyen áron? Soha nem fogok már finom egérhúst enni, Nem is tudom, hogy fogom ellátni a teljüzemben a munkát. Ne búsulj, nyugtatta meg Egbert, Ha az egerek meglátnak egy ilyen behemót macskát, Messziről elkerülik a tejüzem környékét. De tudom én, nem ez a te bajod, Folytatta kissé gúnyosan. Az bánt, hogy a randevúd nem sikerült A piros szalagos, szép kis fehér cicával. Csúcsú bosszúsan nyávogott Egbertre, És egy nagyot fújt feléje. Morgott még egy kicsit, de látszott, hogy csak tetteti a haragot. Egbert is tréfának vette, és vidáman nevetett, ahelyett, hogy riadtan elmenekült volna. Tovább beszélgettek a pincehelyiségben, amely a híres pocokvári macskazenekar gyülekező helye, koncertterme, klubhelyisége, s a többi, volt. A kórus karnagya, a fekete kandúr ugyanis Rendkívüli megbeszélésre rendelte ide a dalárda tagjait. Csucsu és Egbert érkezett elsőnek, és most beszélgetésbe merülve várták a többieket. Nem kellett sokáig várniuk. Először egy fehér-fekete foltos fiatal cica érkezett meg. Egy vörös-barna kandúr társaságában. A csíkos kandúr, az angóra cica, és a nagy szürke macska szinte egyszerre érkezett, és rövidesen mindenki ott volt a nagy kivételével. Végül ő is megérkezett, de nem egyedül. Egy hosszú szőrű, hegyesorú állatot tessékelt be maga előtt, aki bár kisé bicegett, hófehér bundájában nagyon elegánsan festett és feltűnően erős jázmin illat lengte körül. A csíkos kandúr meg is kérdezte a mellette álló rosdabarnától. Hát ez miféle szerzet? És honnan jön ez a illat? Ez egy hermelin, nem látod a gyönyörű fehér bundáját? Válaszolta suttogva a másik. Úgy látszik, Neki van ilyen illata. Látszik rajta, hogy külföldi. Lehet, hogy most ez ott a divat? Mielőtt a csíkos macska válaszolhatott volna, a karnagy megkocoptatta az egyik ott álló üres befőttes üveget, megköszörülte torkát, és beszélni kezdett. Kedves barátaim! Mindannyian jól tudjuk, hogy a kórusfesztiválon elért első helyezésünk után számos meghívást kaptunk, többek között külföldről is. Ezért, mint emlékeztek, egyhangulag úgy határoztunk, hogy előadó körútra indulunk. Egy ilyen előadó körút megszervezése azonban nem egyszerű. Magam nem is igen tudtam volna megcsinálni megfelelő szakember segítsége nélkül. Ezért örömmel jelenthetem, hogy sikerült egy kiváló hivatásos külföldi szervezőt megnyerni céljainknak. Engedjétek meg, hogy bemutassam a Macskazenekar új menedzserét, aki többszörösen kitüntetett okleveles nemzetközi közönség és Műsorszervező. Ezzel a vendégre mutatott, aki mosolyogva meghajolt, majd megszólalt. Kedves kórustagok! Részemről a megtiszteltetés, hogy az önök kiváló dalárdája előadó körútjának szervezését rám bízták. Biztosíthatom önöket, csak a kultúra és művészet terjesztése lebeg a szemeim előtt és semmilyen áldozattól sem fogok ennek érdekében visszariadni. A beszédet fergeteges taps és éjjelzés követte. Miután, mint már tudják, külföldről jöttem ide önök közé, és így szerencsésen sok ismerősöm van itthon és külföldön, folytatta a vendég, ezeket az ismerettségeket arra fogom felhasználni, hogy a macska zenekar előadásait megszervezzem. Már fel is vettem a kapcsolatot egy kiváló nemzetközi utazási irodával, a kesejű travellel, és az vállalja az önök előadó körútjának megszervezését. Természetesen változtatni kell az önök műsorpolitikáján, de ezt bízzák csak az én szakértelmemre. Biztos vagyok benne, hogy óriási sikerük lesz, és kis befektetéssel hatalmas nyereségre fognak szert tenni. Látván a kérdő tekinteteket, szélesen elvigyorodott, aminek folytán kifehér lett hibátlan fehér fogsora. Látom, meglepődtek, mosolygott, de kockázat nélkül, Nincs nyereség, biztosíthatom azonban önöket. Itt a kockázat nagyon kicsi, és a várható nyereség igen nagy. Megállt, mert észrevette, hogy a rosdabarna kandúr, aki eddig intézte a dalárda szervezési ügyeit, és most egy kicsit sértődött volt, felemelte a kezét. Tessék! Szólt a fekete kandúr, aki gyorsan megragadta az alkalmat, hogy újra szóhoz jusson. Csak szóljatok hozzá, hiszen mindannyiunk érdekéről van szó. Mit jelent az, hogy befektetés? kérdezte a rosdabarna. Ismét a hermelin vette át a szót. Ahhoz, hogy az előadó körútra elindulhassunk, Szükségünk van egy kiinduló összegre. Ezt az összeget önöknek kell összeadniuk. Ezek után részletesen elmagyarázta, kinek mennyit kell áldozni arra, hogy a kórus elindulhasson. De ismét biztosított mindenkit, hogy az áldozat busásan megtérül az előadásokon befolyó összegekből. Majd ismertette mindenkivel, mennyivel kell hozzájárulnia, az utazáshoz. Végül hozzátette. Természetesen az összegyűlt összeg kezelése és a szükséges kiadások megtétele nagy munka. Ezt a munkát azonban az ügy érdekében magamra vállalom. Bejelentését ismét zajos nyilvánítás követte. A gyűlés derűs és bizakodó hangulatban ért véget. A távozók csoportokba verődve beszélgettek a várható sikerekről, és dicsérték a hermelint a nagyszerű szervezés miatt. A legnagyobb hatást az tette rám, milyen önzetlenül vállalta ezt az óriási munkát, áradozott a fekete-fehér foltos cica. A többiek mind lelkesen helyeseltek. Csak az örökké kételkedő Egberten nem látszott az elragadtatás. Csucsu meg is kérdezte. Mi az? Neked talán nem tetszett, amit mondott? Van egy régi egérközmondás, válaszolta Egbert. Így szól. Akkor dicsérda a sajtot, ha már megetted, a macskát pedig, hogyha nem evett meg. Majd sietve hozzátette. Persze ez nem rátok vonatkozik.